Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Da, 31 octombrie, vrem, nu vrem, e și cu petrecerile astea de Halloween, cu tratați sau nefentați. Una dintre ele a intrat în istorie datorită lui David Bowie, se întâmpla în 1969, când nu era foarte cunoscut, nici măcar în Anglia, abia ce își lansase al doilea album, iar la cheful de care vă spuneam a cântat vreo 15 minute, inclusiv cea mai nouă piesă a lui de atunci... Major tom to ground control space oddity <laughs> to Cântămoi se cântă. Asta e strofa cu ground control to major tom. Take your protein pills and put your helmet Hai mă, karaoke cu Moise Mie mi îmi place foarte mult această piesă Chiar știu cuvintele și cred că orice băiat care știe cu le știe Toate bune și frumoase Ca să terminăm cu David Bowie El s-a gândit să extindă și mai tare Orizontul cultural al publicului la petrecerea respectivă Și a luat un scaun și o carte mare Și a început să le citească poezii Ceea ce uh, s-a întâmplat mai departe A fost că a plecat de acolo într-un cor de de el. Normal <laughs> Da, astăzi este ziua unui artist mărunt Dar foarte important pentru mine Și mulți copii din generația mea Doamnelor și domnilor împlinește 52 de ani Robert Matthew Van Winkle Cine? Zis Vanilla Ice. Ice Puștii cu care făcea breakdance Pe la 13-14 ani au spus Vanilla Pentru că era singurul alb din gașcă Iar Ice vine de la una dintre schemele lui de dans După aia s-a apucat să cânte rap Și a intrat în categoria One Hit Wonder Adică a avut un singur cântec de succes Bă da ce succes! Asta. Exact. Hai câte mai. Au mai fost încă unul, dar care spun eu cam la fel. Adică două mi-amintesc eu cu OneLike. Cred nici Vanilla nu-și amintești de <fie> al doilea, dar și la mine <fie> da știi. Sunt e... cam la fel. E un moisism, Da, <fie> clar că Moisie știi chiar și a treia piesă a lui Vanilla Ice, <fie> <fie> care a rămas doar cu un pusa mă dau mă? mare asta. Da. Tot la categoria succes se putem enumera ca a ieșit cu Madonna Vanilla sta, în oraș în sensul ăsta. De când era mic sau cum? câteva luni 90. Au masa nouăzeci 90 vei și avea pe ani. De ce? Adică adică mult era... mai tânăr decât Madonna. Da. Dar să știe că Madonna are preferințe pentru băieți mai tineri. mai de un. A avut. Ia mai zi de George. Ce a fost la concertul Madonna? Ia zi. La Madonna? Da. Praf te-a dus de mână și pe tine în oraș? la l-a în sensul acesta? M-am dus în și a. a venit în Jackson, Jackson. 31 octombrie Nu e singura zi de naștere Vanilla Ice ăsta, sau cum îi zici tu Luca Vanilla Ice ai zis, nu? Matthew McCauvery. Exact. 31 octombrie 1961 Este și ziua lui Larry Mullen Jr. Da. Știți cine e? E nu. bateristul trupei U2 A, Al la care a făcut trupa în bucătărie Exact Larry s-a născut la Dublin și este membru fondator cofondator YouTube. u Fiind unul dintre băieții de 14 ani Care au umplut pereții școlii Cu afișe în căutarea unor este. colegi de trupă Câteva piese importante Din discografia trupei au beneficiat Și de contribuția sa E vorba de Where the Streets Have No Name Sunday Bloody Sunday Pride in the Name of Love Sau Mysterious Ways Asta e cea mai tare. Ai ales bine, George, bine, George. Hai că până plec de aici sunteți rockeri toți băi. Pe lângă cele 14 albume de studio înregistrate cu YouTube, Larry Junior Jr. a compus imnul Naționalei de fotbal la Irlandei de la Cuba Mondială din 1990, dar și muzica pentru coloana sonoră a filmului Mission Impossible la un moment dat. În întreaga carieră a câștigat vreo 22 de premii Grammy cu trupa, este în Rock and Roll Hall of Fame, iar în 2016 revista Rolling Stone îl include între cei mai buni toboșari din toate timpurile. Ce nu știi e că există un al 15-lea album YouTube pe care îl cunoaște numai Moise? <laughs> Nu sunt un mare fan YouTube, am ascultat așa. Moi se vine, să și mă, așa dimineața. Dimineața. Da. vine și mâine dimineață. Moi se vine și mâine dimineață cu noi în filme Moi dăm personal premiul la ghiciș și pelătorie. Hai să Vai. vedem. Deci, abia aștept asta. Ok, deci gata gata la la catering mă. asta. Asta mâine dimineață. Avem piesă cu YouTube, hai să, să vine ascultăm. Mâncat. E păcat.